А царгород він який, увесь із золоте? Пильнуй, гримав порій. А оце допливемо до царгорода, не гавав корчак, а за царгородом що? Я розводив руками. Хто ж то знає? Може, океан? А за океаном? Там, може, мабуть, Індія. Пильнуй, погукував на нас порій. Ми товклися у царгороді, як наш князь під... Курсунем, місяць-два та й ще довше. Добрині і княжі-мужі були і у палацах, хвалилися, що допущено їх і до самих імператорів, а ми, знай, біля коней золотом нам меже очі в царгороді не бризкали, а бруду, обогості і пониження людського надивилися до схочу. Царівна Анна не дуже рвалася в жони до нашого князя Володимира. Сказала ніби так – Неліпше мені умерти, ніж там бути. Імператори римські, золоті і багрянці, вони народжуються, мовляв, у особливій багряній палаті. Анна теж багрянородна, то як же їй згоджуватися на тавро скіфа за морем, де холод, темнощі і безвір'я? А віри в Ромеїв було аж он скільки. Часто замінювала чоловікові хліб щоденний. Корчак сміявся. Багато віри, мало ума. І пиха. Найостанніший голодранець копили в губу. Наші імператори знаються тільки з імператорами. Коли римський імператор Отон попросив румейської невісти, то імператор Іван Цимісхії видав за нього племінницю свою Феофану, яка не була багряно-родною, і ті Отон був радий. А руку дочки Священної імперії Анни просить король французький капет для свого сина, але його просьбу знехтувано. Франція далеко, а король надто маленький. «А що князь Київський, він ще менший?» Корчак сплював на ті хвастощі ромейські. «Князь наш для них маленький, а військо руське під царгородом невеличке». Як треба було побити колотників, то у кого підмоги просили імператори, чи не князя Володимира? А я думав собі так, чи ж справді Русь менша за цю Румейську імперію? Хто їх міряв і хто знає? Щоправда, царгород далеко більше за Київ, незмірно більше, але ж замкнений подвійним обручем страхітливих мурів, з якими іноді й неба не видно оточений з трьох боків морем, задихається і гине від тісняви за те ж, який простір довкола нашого Києва, які дива розстеляються тобі перед очима з тої зеленої гори. Може, зваблював той широкий світ і нашого князя Володимира, як і його отця Святослава, бо людина завжди чогось ще не має, і її куртить здобути оте щось. Залежно від можливостей, люди поділяються на простих і можних. Простому шматок хліба та одежину, можному земель та просторів. Князю Святославу важило, скільки річок перебрів його кінь, на яких землях палали багаті його дружини, а князь Володимир ще й жон звозив звідусюди до Києва, бо багато жінок – це ніби здобуття мало не всього світу. Та й від цього, мабуть, втомлюєшся хоч ти і князь, і переконуєшся, що все те омана, «Нічого ти не здобув, і тоді замахуєшся на що найбільше». Так Володимир вибрав собі в жони ромейську царівну. Вважав, що вибрав він, а тоді побачиш, що вибрали його як стовп, до якого припнули коня. Що саме до цього йшлося, бачили навіть ми, доки сиділи в царгороді. Анна плакала і не хотіла їхати. Брати імператори, мабуть, умовляли її, чи як воно там ведеться. Добриня розкладав перед священними очима дарунки князеві, мед, віск, хутра, зброї, льон, що дорожче за золото. А що їм ті дарунки? Імператорська сестра, знаю, розплакувалася. Ліпше мені умерти тут, ніж жити в той полон. Була вже перезріла, мала літ двадцять і п'ять, могла б і вмирати собі у своєму царгороді. Нащо що така князеві Володимиру? Брати імператори Василій і Костянтин переконували сестру святістю подвигу, коли вона всю безмежну землю руську приведе до Бога і водночас вибавить свою імперію від лютої раті, від усіх бід, яких завдавали і